І ручку. Рука в голови була шорстка і тепла. Все ти вчора награвав у клубі? Я. Гарно в тебе виходить. У музичному вчився. Яке там музичне, сказав Горжій. Хлопця прямо із школи та в Германію. Вже в цьому вивезли фашисти. Значить, сам із себе. Тим краще. Зайди, окопний завтра до мене в контору. Під восьму ранку. Не проспиш? Блеснув білою усмішкою. «У мене є кому збудити вдядене дядини. П'ятеро двоюродніх брат, які вже в досвіда починають свій концерт. Кому в школу, кому їсти ще з півночі схотілось, то він уже скиглить перед світом. «Добрі видать мужики ростуть, якщо такі їстовиті», сказав голова і раптом підморгнув сірим оком Миколі. «Будеш їстовитим, якщо сама картопля й картопля та суп, та щастієї ж картоплі картоплівни» сказав дід Терешко. «А що ви таке смачне курите, діду?» – спитав Сагайдачний. «Миколка ось привіз. Пригощайтесь». Голова поліз до кишені по газету. «Прізвище у вас знамените», – сказав Микола. «Ви не нащадок Сагайдачного?» «Якого Сагайдачного? Михайла? Мого батька?» Голова відірвав клаптик газети, підставив під щедру дідову щупту – Гетьман такий був на Україні колись, ще й Петром звався. «Ти бачиш, Дем'яне Васильовичу, знаменитість у вас голова. Забудь, хлопче, про того гетьмана і не згадуй, бо ще дочується наш районний Смерш. Мене на фронті вже тягали за цього сагайдачного. Трохи не загріб гад один. «Отакоїчки, за прізвище», – здивувався Горжій. «Був якийсь гетьман колись, чимсь невгодний їм, а я про нього сном і духом нічого не чув і не знав. Микола помітив, що сагайдачний, розмовляючи, весь час поглядає на ясини. От що, мужики, сказав він, ясенів не ріжте. Без ясенів нам, добрий чоловіче, не стане дерева на хату, промовив дід Терешко. Вони, Дем'ян Васильович, скаже вам те ж саме. Бачу, діду, що не стане, а не ріжте. Дам я вам лісу за них, тільки хай стоять. На всю Рунівщину хоч один буде орієнтир, за який можна зачепитись оком. Та нам, чоловічий, самим жалко, хіба ж не жалко. Ми лишили їх наостанок. От і добре. Хай стоять, а дерево хоч і завтра беріть. Не знаю, як вам і подякувати Михайловичу, захрипло озвався дід. Отак От і подякуйте, засміявся голова і рушив своєю дорогою. Оглянувся до Миколи, кивнув на ходу. То я завтра жду, солдати, розмова в мене є до тебе. Бачив, який чоловік, озвався Горжій. Бережни всі під корінь звів, а твої ясени пожалів. Ні, щось у ньому таке є, справді, оте, гетьманське, як ти кажеш. Треба ж... «Така добра людина», – говорив дід Терешко, – «пожалів Ясенів, а його за одне тільки неугодне прізвище хотіли під корінь. Що ж це за світ такий супостатський настав, у людочки!» Микола стояв приголомшений і спочатку нічого не міг відповісти. Він тільки дивився на ясини, на їхню спільну, по зимовому ажурну крону, яка пружно ловила вологий вітер у захмареній височині і вжахався на одну тільки думку, що запізнись сагайдачний на чверть години і не стояти б оцій віковій красі, не перетирати ночами зорі над їхньою майбутньою хатою. Контура колгоспу містилась у колишній Куркульській оселі – коли Микола переступив поріг просторою казенної хати, то вже застав тут і самого Сагайдачного, і сивуватого бухгалтера Ілька-побиванця, який писав себе кругом у документах Ілієм васильовичем Побиванцевим, і однорукого бригадира Степана Одарченка, старшого Федорового і волоченого брата. Бригадир розмовляв з бухгалтером Ржевощоким, гамаликуватим здорованем, яким і Федір був. Сагайдачний переглядав якісь папери. Він звів голову на Миколине привітання. Усміхнувся. «А, солдат, не проспав. Правильно, проході, сідай. Стоять ще є, сини. Стоять поки що». Зробили із сагайдачного якогось баришника. Природогубця. Знищив ліс.